Между науката и политиката. Изстрелване, това е темата ни сега в Хоризонт до обед, изстрелване на един президент на подсъдимата скамейка, нещо, което за първи път се случи в Съединените щати. Изстрелване и на космическия кораб Старшип за тестов в полет към Марс с тази двойна заявка. Казвам добър ден на професор Олег Юрданов, професор по физика и математика в Съединените Американски щати. Добър ден и от мен. Всъщност, професор Юрданов, трябва ли според вас да отделяме такова голямо внимание на делото и на делата? На Тръмп най-вероятно няма да е в единствено число. Ние знаем, че има над 30 обвинения, нали така? Да, мисля, че си заслужава, въпреки, че буквално ден преди началото на делото, бившия секретар по труда в президентството на Клинтон беше написал в Гардия, всъщност, не си заслужава. По-важното нещо, което се случва в момента, с изборите в щата Уинсконсин, където се избираше член за а, Върховния съд на щата. Но аз все пак смятам, че си заслужава. Президента Тръмп беше нещо много нетипично като поведение, като държание, като няма такъв президент в историята на Съединените щати. Неговите непрекъснати хвалби, пренебрегване на мнението на други хора. Той уволни много хора, смени ги, обиждаше ги. И накрая и тези истории, с които водят до делата, като например опита да подмени изборите, като опита да принуди човек, държавният секретар на щата Джорджия, да му намери там 11700 или не знам си колко гласа в едно обаждане по телефон, което всички в Америка чуха, такъв човек по-скоро беше президент на държава от Третия свят, не на Съединените щати, и затова е много неочаквано. Е, разни столици бързо се сетиха, че на времето президентът Грант е арестуван от полицията в Вашингтон за превишаване на скоростта на каране на конска карета по улиците на Вашингтон. но разбира се нещата са Имат ли някакво значение фактите и историята конкретно на, на това дело? Всъщност, те са четири паралелни дела. Това е първото, което излиза. Ние не знаем какво ще се случи с останалите три. Другото нещо, по кое, поради което, примерно, би било интересно в България, е, че Тръмп има едни абсолютно твърди привърженици, които ще го поддържат всяко отношение. Те не са чак толкова. много. видя се, че той, пособено последните предварителни избори, губи определено подкрепа, но Републиканската партия все още не може да се отърве отр... от него и той е явен а, първо място измежду кандидатите, които се кандидатират за президент за изборите 2024 година. Затова и те факти са важни. В крайна сметка правосъдието на съединените щати няма да опира на неговия стил, на отхвърляне на всичко, на Прекъснато, а, оплакване, че някой го преследва. И, и затова е добре да, да си спомним фактите, които цяла Америка знае. Той отрича 2015 година тогавашният водещ на телевизионно предаване, телевизионното предаване Чиракът, Доналд а, Джон Тръмп решава да се канатира за президент. Едно от първите неща, които прави през 15 година, е да събере неговия личен адвокат и човек за най-различни поръчки, Майкъл Кон и собственика на. Американ Media Incorporated. Това е медията, която притежава National Inquire, най-големия таблоид а, в Америка. А с прости въпрос към Дейвид Пекър. С може да ми помогнеш за изборите. И той му казва, Доналд, аз ще научавам първи, дали някоя жена няма някакви претенции към тебе или няма някакви истории за тебе и се опитам да ги а, елиминирам. Първо някакъв портиер от Трамп Тауър в Нью-Йорк. Иска да излезе с някаква история, на която се плаща 30 000 долара, за да, за да не излезе тази история. След това, едно бивше момиче за месеца на Playboy, Карен Макдунал Дуглал, се опитва да продаде нейната история с, с Тръмп и Дейвид Паркър я купува за 150 000 долара и никой не я е публикува. След което адвокатът на Тръмп Майкъл Кон му връща му връща парите и, и това е документирано. Малко преди месец, преди изборите 2016 година, гръмва известната история, която е запис и не може да бъде отказана. Вие сигурно си спомняте неговите похотливи думи, че от което човек е звезда, той може да си позвони справа жените, всичко включително да ги дръпче, нямам да кажем да рефира, къде. Спомнят си тази история, нали? Да, да. И тогава той трябваше да се оправдава. Из известен период от време, около седмица, шансовете му спаднаха, но той успя успешно да се оправдае с това. Но тогава тога възниква, сега разбираме, че е възникла и въпроса с така наречената порно. Това е псевдоним Сторми Даниел, която също поисква да си публикува нейната история, нейната афера с Доналд Тръмп. И тогава Девид Пакър отказва директно да й плати и настоява те да се разберат. И нещата стигат до това, че адвокатът на Тръмп Майкъл Коен й плаща 130 000 долара и има договор, подписан договор с нея, че тя няма повече да има претензии. Изборите минават. Тръмп печели и в парите са платени от лична сметка на Майкъл Коен. Това е, това е същество. В 2011 година Тръмп започва да му изплаща, като периодично му плаща чекове от 35 000 долара. Общата сума надхвърля тези пари, защото Майкъл Коен е трябвало да плаща и данъци. А накрая му се плаща и един бонус от 60 000, така че общата сума, която му се изплаща е 420 000 долара. На голяма част от чекове стои подписа на Доналд Трамп. Официално са оформени като юридически услуги, но той няма договор в тази година, подписан с Коан. И всичко би свършило така, ако всичко това не, не го разбира медиите и това също е характерно. Че го разбира вестник Wall Street Journal. Wall Street Journal минава сравнително независим, даже поняш повече към републиканците, но това е вестника, който е публикува всичките ти истории, разкрил и публикува ти истории. В резултат на което правосъдната система образува дело срещу Майкъл Кон, който се признава за виновен и лежи в затвора. Е осъден за три години, след това този период е намелен за по низко е около години нещо, но той лежи в затвора и след излизането си свидетелства пред Конгреса, където обяснява, че всички тия неща разбира се не ги е правил за собствено удоволствие, а е правил пора нареждане на Донал Тръмп. Разбира се, Тръм отказва, че, че му е нареждал, въпреки, че има и записи, разгони между Коен и Тръмп, който той го казва, кой му казва, ти си слабак, не трябва по никакъв начин да, да признаваш, че си, че си плащал тия пари, но всъщност документите са ясни. И това е основанието в момента да се повдигне обвинение. Тръмп не е обвинен, че е платил, това няма нищо криминално в това на, на една порно звезда, а е обвинен, че е фалшифицирал бизнес документи. Тоест фалшифицирал е, че е плащал за юридически услуги, която всъщност е изплащал парите, които Коенп е платил на Stormy Daniels. По законите на щата Нью-Йорк това обаче не, не би трябвало да е угловно престъпление, а би станал угловно престъпление, ако с тези действия Доналд Тръмп се е опитал да прикрие друго престъпление. А обвинението се още не казва ясно какво има предвид под второто престъпление и това ще се трябва да стане ясно в, в процеса на делото, т.е. нас не чакат още много интересни разкрити. Също е съществено да се каже, че това не е решение на отдален прокурор. Съгласно законите на Съедините щати се събира така нареченото гран жюри, което от поне от 12, обикновено между 12 и 20 души и поне 12 от това жюри трябва да гласуват, съгласно до сега свидетелства и данни има достатъчно основания за започване на процедура по обвинение в криминални действия. Такава е процедурата. Тя не е решение на, на, на един човек. Много хора са я е гледали и нещата са сериозни. Какво е най-ключово да очакваме като процедури, следващи стъпки и кога? Следващата заседание на, на Съда ще бъде е за декември тази година. Тоест, ако е второто престъпление е цел скриване, заблуждаване на изборите и изкривяване на представата на американския народ в изборите, това е федерално престъпление и то някакси не може да мине към съда в Нью Йорк. Могат да изкарат, че Тръмп е направил цялата тая фалшификация не за да излъже на да изборите, а да защити семейството си тогава не би било, би било виновен. Но от друга страна има един запис на телефонен разговор между него и Майкъл Коен и Дейвид Паркър, което той казва не можете ли да отложите делото на заплащане на Сторми Даниелс след изборите, тогава това ще е безпредметно, защото аз съм изпечел. Нали Тогава няма нищо да и платим. Което показва, че той всъщност се интересувал точно от изборите, а не да защити семейството си. Възможно ли е това дело да има отражение в България, защото не знам дали в света продължават да съществуват клубове в подкрепа на Доналд Тръмп, но знаем, че в България бяха създадени такива. Аз бих направил разлика между политическия въпрос, политическия аспект на нещата и легалния въпрос. Политическия не се различава много от, в Америка и, и в България. И в България ще останат хора, които ще се бъдат твърди на Тръп, аз не знам защо, но да кажеме, ще останат. А, като такива ще има и в Америка, в известен смисъл Америка ни настигна. Не, ние настигнахме Америка. А в политическо отношение Америка ни настигна. Но е хубаво да се следят всичките тези юридически тънкости и, и, и, и на, на доказателствата, на които се използват при делата. И особено е важно, че никой не е над закона. Това е много важен момент. Колкото и да е човек с власт, той не трябва да е над закона. В България Тоже този, закон. който има власт, наистина е над закона. Изнес е смисъл така и в Америка, но, но, но все пак трябва да докаже, да намери добри адвокати, които да, да, да, да докажат теза, която да мине в съда, а не просто да се отвърли без никаква аргументация. Това според мен е разликата. А кое е по-интересно за американската аудитория и за един професор по физика? Изстрелването на американския президент допреди един мандат, Доналд Тръмп на подсъдимата скамейка или изстрелването на Старшип за полета към Марс. Да, това е един от най-големите проекти на Мъск. Той е готов, значи а, ракетата е на... Тя е изключително голяма ракета, изключително мощна. Има възможност да изстреля в ниско на орбита до около 150 тона. Тоест, отговор е, че все пак на един професор по физика и математика О! а изстрелването на космическия кораб. е интересно О, разбира се. И много други неща, които се случват. Например, има много сериозни инвестиции в малки модуларни ам, ядрени реактори в момента, които се очакват да станат буквално след някоя друга година, а, в нови чипове, нови заводи за чипове, ам, които да бъдат отново в Америка и така нататък. Много неща Та има говорим това, някой друг път за това. Много благодаря на професор Олег Юрданов. И аз благодаря много.